și în cer și pe pământ, el și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul I048 prin preotul Valeriu. Meditațiile noastre obișnuite, pe marginea scripturii, vor începe astăzi cu versetul 21 din Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Asupra acestui verset am avut o serie de gânduri, cărora le vom adăuga și pe cele care urmează, și pe care nu le-am putut difuza din motive de timp. Mai înainte de aceasta, însă, dați-mi în voie să vă istorisesc o secvență din viața poporului nostru român, petrecută la anul 1937 în delta Dunării cu prilejul revărsării apelor care a avut loc atunci. Ascultătorii care au trăit în vremurile acelea. Își aduc perfect de bine aminte de acele împrejurări. În urma topirii zăpezii roșii a gheții, în anul 1937, Dunărea a crescut mare și a început să se reverse peste maluri, înnecând terenuri întregi. Puhoaiele au început să se reverse spre seară, când lipovenii serbau Crăciunul. Autoritățile, văzând pericolul, au anunțat populația să se pregătească de fugă din calea valurilor. Dar nimeni nu s-a mișcat. Nimeni nu voia să renunțe la petrecerea și la cheful care era un toi. Abia când apele au început să intre în casele oamenilor, inundând și străzile, lumea a început să fugă îngrozită de colo-colo de frica apelor și de frica morții. După petrecerea din timpul zilei, a urmat o noapte plină de groază și de plânsete. Revărsarea Dunării i-a surprins și pe lipovenii care petreceau cântând și bând, cum i-a prins potopul pe cei din vremea lui Noe. Nimeni n-a crezut până când apa era să nece. Și așa se va întâmpla și în vremea de pe urmă la venirea fiului omului. El va veni când lumea se va aștepta cel mai puțin. Autoritățile au atras atenția oamenilor când s-au revărsat apele Dunării, în timp ce ei petreceau în delta. În același fel, autoritățile creștine atrag mereu atenția lumii ca să ne îngrijim, să privegem, să fim cu băgare de seamă că se apropie ceasul cumplitei urgii. Se apropie ceasul venirii Domnului Isus și totul sunt așa de puțin cei treji care sunt gata pentru ceasul acela, care sunt gata să-l aștepte pe cel ce iarăși va veni. Când își vor da seama va fi prea târziu, vor încerca să fugă în toate părțile să scape. Dar nu va mai fi timp și nu va mai fi posibilitate, căci odată ce Domnul Isus Hristos își va lua biserica sa de pe pământ împreună cu Duhul Său Cel Sfânt, sadarnic vor mai căuta-o ceilalți. Ce bine ar fi iubiți ascultători ca să ne trezim înainte de a gusta această groaznică nenorocire și să ne trezim acum la adevăr. Acum să căutăm pe Domnul Iisus Hristos, acum să căutăm părtășia cu frații și surorile, acum să ne îndeletnicim cu citirea Scripturii, renunțând la toate plăcerile acestea de o clipă a păcatului, ca ocupându-ne cu Domnul Iisus Hristos în ziua când va veni să ne poată lua și pe noi căci așa scrie în cuvânt că el va lua numai pe cei care îl așteaptă. Doamne, Tată Ceresc, te rugăm să binecuvinte și ascultarea mesajului dinainte cu un duh de trezire al tuturor celor care ascultăm, în așa fel încât, trezindu-ne la realitate, să te alegem pe tine, să fim născuți din nou toți cei care nu sunt născuți din nou, iar cei care suntem născuți din nou să trăim numai pentru tine și numai prin tine, pentru strava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Purim va trebui să tot ce acum nu vrei să crezi, că moartea nu e în sfârșit, ci un început nevărginit. Curând va trebui răspuns la tot ce în viață ai ascuns, la tot trecutul nezgoli. Ce va striga nepotorit, și ce ușor și ce ușor, Pute avea mântuitor. Și ce frumos și ce frumos, putei din vești lângă cristos. Și ce ușor și ce ușor. și ce frumos, și ce frumos Punei din veci lângă Hristos Și ce ușor, și ce ușor puteai avea mântuitor Numai venind înaintea lui și la fel ca femeia că Mărturisindu-ți starea de păcat și de neputință în care ești Și vei putea să beneficiezi de titlul măreț și nobil, titlul neîntâlnit aici pe pământ, de copil al lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, am anunțat că suntem în versetul 21, care sună în felul următor. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Deci, suntem în împrejurarea în care Domnul Isus stă de vorbă cu femeia samariteancă și după ce așa mărturisit starea ei de păcat, ca cinci bărbați a avut înainte și cel pe care îl avea acum nici acesta nu era bărbat legitim, Domnul Isus îi face cunoscut, după ce așa mărturisește nevoia de închinare, care este adevăratul loc de închinare. Așa cum ne arată Domnul Isus, nu avem nevoie de locașuri impunătoare pentru ca să ne adunăm, ca să ne concentrăm gândurile noastre din împrăștierea în care suntem. Cel care cu adevărat are viața ascunsă în Hristos, prin credință, este concentrat, este adunat pretutindeni, pentru că Hristos îi este centrul. Cel care nu are pe Hristos poate să fie în cel mai sfânt loc și tot nu se poate închina lui Dumnezeu. Sfântul Efrem Sirul zice așa, Nu locul mântuiește pe om, ci libera lui voință de a se alipi de Hristos. Strămoșul nostru Adam a căzut chiar în rai. Iar, în, iar Lot s-a păzit și în Sodoma. Vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Un lucru de mare însemnătate se arată aici. Închinarea adevărată este către Tatăl. Dumnezeu Tatăl este unul singur, dar mulți vorbesc și mărturisesc credința în Dumnezeu și sunt așa de puțini aceia care au în Dumnezeu un tată. Închinarea este cu putință numai prin acea credință care ne leagă de Dumnezeu ca de un tată. Această închinare ne-a fost descoperită de Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care ne-a făcut cunoscut pe Dumnezeu ca tată. Până la El, Dumnezeu era cunoscut ca atotputernic creator al cerului și al pământului departe de noi. Mântuitorul Hristos însă ne descopere pe Dumnezeu ca tată pentru că prin El, prin jertfa Lui, am fost născuți din nou din Dumnezeu. Deci am devenit copii ai Lui Dumnezeu. El este Tatăl nostru, căruia îi datorăm de plină ascultare, cinste și închinare acum și în vecii vecilor. În versetul 22, Domnul Sus continuă să explice femeii ce problema închinării în felul următor. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Marea majoritate a rătăcirilor, atât fizice cât și spirituale, din viața omului își are rădăcina în necunoaștere. Păcatul, în general, este definit, este explicat ca necunoaștere. Cine nu cunoaște adevărul, este un rătăcit, și cine rătăcește, săvârșește răul, iar săvârșirea răului, este drumul morții. Celsus, un filozof păgând din secolul II, dușman de moarte al creștinilor, îi acuza că sunt materialiști. El făcea lucrul acesta pentru că era stăpânit de ură și cine este stăpânit de ură sau de altă patimă nu poate cunoaște adevărul. Dezbinerile dintre oameni și mai ales dezbinerile care izvoresc din religie, grupările religioase, nu au adevărul. Și nu poate ajunge la cunoașterea adevărului câtă vreme rămân în starea aceasta. Toată închinarea adusă lui Dumnezeu de omul stăpânit de Duhul de partidă este o închinare falsă, o închinare la ce nu cunoaște, o închinare în întuneric, care aduce pagubă mare adevăratei închinări. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Adevărata cunoaștere este în Duh. Carnea, materia, nu folosește la nimic. Câte vreme te oprești la cele văzute, la materie, nu cunoști adevărul și nu poți aduce adevărata închinare lui Dumnezeu. O închinare amestecată cu lucruri din adevăr și cu lucruri din afara adevărului, din afara cuvântului scris al lui Dumnezeu, așa cum era închinarea samaritenilor, este o închinare falsă. Samaritenii aveau o religie, combinată cu lucruri de la Dumnezeu și de la idoli, după cum am explicat în meditația de la versetul 9. Iudeii știau despre închinarea care trebuie adusă lui Dumnezeu, dar nici ei nu cunoșteau pe Dumnezeu ca tată ca să-i poată aduce închinarea adevărată. Numai descoperirea lui Dumnezeu ca tată, și în această descoperire ne-a adus Domnul Isus Hristos, înlătură toate formele din afară, ale unui cult oarecare. Așa cum s-a zis și în meditație de la versetul 21, ca să ajungi la adevărata închinare, trebuie să fii în legătură de viață cu Dumnezeu ca tată, să ai relația de tată și fiu. Dumnezeu, în persoana fiului său, Isus Hristos, caută pe om ca să-l mântuiască, să-i dea nașterea din nou și apoi el, omul în starea de copil al lui Dumnezeu, să poată să se închine cu adevărat Tatălui Ceresc. Din clipa când a început ceasul Harului, fiecare om poate să ia parte la darul deosebit al lui Dumnezeu, prin care poate deveni copil al său, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Cine însă respinge voit Harul, nu se poate bucura de mântuire și deci nici de adevărata închinare. Mântuirea vine de la iudei. În privința lucrurilor lui Dumnezeu, Iudeii se considerau singurii cunoscători ai adevărului. De fapt, nici ei nu știau ceea ce se cuvine despre Dumnezeu, dar în mijlocul unui întuneric adânc și a unei necunoștințe totale, ei erau singurul care știau unele lucruri. Ei au fost aleși de Dumnezeu ca unelte ca să aducă la cunoștința oamenilor adevărurile lui. În mijlocul lor s-a coborât din veșnicie în timp din cer pe pământ Dumnezeul acestei mântuiti. Dumnezeu i-a învrednicit cu un har deosebit ca să trimită pe pământul lor pe Mesia Mântuitorul Lumii despre care au vorbit prorocii din vechime. Cu toate acestea, atunci când Fiul lui Dumnezeu a venit în mijlocul lor la vremea hotărâtă, ei nu l-au cunoscut, dar nici n-au vrut să-L cunoască și l-au lepădat ca pe cel din tăi criminal. Prin faptul că au lepădat pe Domnul Isus, felul lui de-a fi, iudeii au rămas în întunericul necunoașterii, iar închinarea pe care o aduc ei lui Dumnezeu nu se deosebește de cea a samaritenilor. Oricine nu primește pe Domnul Isus așa cum este El, rămâne în întunericul necunoașterii și orice face nu este primit de Dumnezeu. Mântuirea vine de la iudei, spune Domnul Isus Aici este vorba despre Domnul Isus Este scris cu literă mare Mântuirea, adică Mântuitorul. Iată un gând duhovnicesc. Iudei, de la Iuda, înseamnă cei care laudă pe Domnul. Numai cine laudă cu adevărat pe Domnul, cu gura și cu trăirea, duce mântuirea la toți păcătoși și la toți rătăciții care îl înconjoară. Creștinii adevărați sunt purtătorii lui Hristos prin lume, deci purtătorii mântuirii. În versetul 23, Domnul Isus, în discuția lui cu femeia samaritancă, continuă în felul următor. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și tatăl. Domnul Isus începe aici prin spusa, vine ceasul. Ceasul adevărului, ceasul luminii, Ceasul realităților cerești, adică timpul începerii noii creațiuni, a sosit odată cu întruparea Fiului Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Cu el au apus pentru totdeauna umbrele, simbolurile și felurile de închinare legate de materie. Până când Domnul Iisus felului de a fi nu intră în inima omului ca mântuitor și ca domn, omul nu are lumină, nu ajunge la o eliberare de umbre și simboluri, nu poate aduce o închinare adevărată lui Dumnezeu. Domnul Isus singur ne poate da noua viață și noua stare în care ne putem apropia de Dumnezeu. Domnul Isus singur, prin jertfa Lui, aduce pe Dumnezeu ca să fie Tatăl nostru și pe noi ne face copiii Lui ca să-i putem da închinarea dorită de El. Așa cum s-a spus și în meditațiile dinainte, numai când Dumnezeu ne devine Tată, putem să ne închinăm Lui în duș și în adevăr. Și nu ca făpturi fizice ne este Dumnezeu Tată, ci ca făpturi duhovnicești, ca făpturi noi, născuți din nou prin credința în Domnul Isus Hristos. Închinarea în în adevăr, deci, este condiționată de cunoașterea reală a lui Dumnezeu ca Tată, iar această cunoaștere este roada mântuirii venite prin Domnul Isus. Închinarea, deci, trebuie adusă nu lui Dumnezeu, ci... Tatălui Dumnezeu este autoritatea oficială. Tatăl este obârșia, viața din care te tragi. La el vii fără ceremonii și forme. Numai cine este născut din Dumnezeu poate veni la el și poate să-i aducă închinare în duh și în adevăr. Cine nu-i născut din Dumnezeu nu poate să-i aducă o astfel de închinăciune. În duh și în adevăr Oare ce înseamnă aceasta? Un hindus, un mahomedan, un budist care se închină cu evlavie este în duh, dar nu în adevăr. Un creștin adevărat care se închină fără sinceritate este în adevăr, dar nu în duh. Vedeți, trebuie amândouă. Interesant este faptul că Domnul Isus, pentru cuvântul închinare, a folosit cuvântul avada, adică muncă, în limba aramaică. Cel care dorește să se închine cu adevărat lui Dumnezeu Tatăl, trebuie să aducă mai întâi o muncă, o luptă cu sine însuși, despărțindu-se, lepădându-se de sine, de tot ce are, de tot trecutul lui, de oameni și locuri și, golii de toate, să primească în inima lui pe Domnul Iisus felul lui de-a fi. Adevărul lui Dumnezeu nu se primește fără muncă, așa de gata? ci, așa cum spune la Proverbe 12 cu 11, cine își lucrează ogorul are belșug de pâine. Dar vine ceasul și acum și venit, spune Domnul Isus, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu nu primește din partea noastră nicio lucrare, nicio rugăciune, nici o cântare, nici o închinare, dacă adevărul și Duhul nu stau la temelie. Tot ce nu izvorăște din adevăr, nu se suie la Dumnezeu. Iată câteva gânduri din vechii scritori creștini, Sfinții Părinți, în legătură cu versetul de mai sus. Și acestea ne vor ajuta să înțelegem mai bine adevărul despre închinarea în Duh și în adevăr. Sfântul Ciprian spune așa, Să adorăm pe Dumnezeu după învățătura Lui în adevăr și în Duh. Sfântul Iangură de aur, Dumnezeu nu ține seama de niciun fel de loc, pentru că el cere doar inimă cernică Biserica se aseamănă astăzi cu o femeie care a căzut din fericirea cea dinainte și care în multe părți stăpânește numai simbolurile, semnele acelei fericiri trecute, arătând unora și altora numai cutiile sculelor de aur și lăzile pe când bogăția de acolo lipsește cu totul. Cu astfel de femeie seamănă biserica astăzi. Evagrie monahul spune dacă vrei să te rogi în duh, nimic să nu iei de la trup și nu vei avea nori care să-ți facă umbră în vremea rugăciunii. Martirul Sextus spune Cea mai mare cinstire a lui Dumnezeu constă în cunoașterea de Dumnezeu și în asemănarea cu El. Cel mai bun altar pentru Dumnezeu este o inimă curată, fără păcat. Dumnezeu Tatăl nostru dorește să-i dăm închinare în duh și în adevăr. Vrem noi să împlinim dorința? Nu trebuie să mergem pe niciun munte și niciun loc de pe pământ, ci aici unde ne găsim, putem să dăm lui Dumnezeu adevărata închinare. Orice inimă poate să-i fie un loc sfânt. Oriunde pot găsi pe acela fără de care n-am odihnă, oriunde îmi pot ridica ochii și pot vedea pe Domnul meu. Domnul Iisus a învățat pe femeia samaritancă arătându-i limpede că Adevărata închinare izvorăște din adâncul sufletului. Ea este în duh. În închinare îmi predau nu talentele mele, deși ele pot ajuta mult. Nici cântarea mea, deși nu trebuie să o rețin, nici forma din afara a corpului meu, deși trebuie să mă apropii de el cu smerenie. Trebuie să-mi predau în închinare gândirea, dragostea, dorința, evlavia și devotamentul meu. El trebuie să mă stăpânească în totul și pentru totdeauna. Versetul 24 din Ioan 4, unde suntem, Domnul Isus continuă: Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Să știm bine adevărul acesta, iubiți ascultători. Dumnezeu este Duh. Și cine îl înfățișează în formă fizică, în materie de moș sau altceva, săvârșește un păcat greu. Și dacă el este Duh, și noi credincioșii trebuie să ne apropiem de el în Duhul nostru, prin credință și tot ce facem să fie izvorât din Duh, dintr-o puternică realitate lăuntrică. Dumnezeu nu e materie și nici nu-L pot concepe cei ce concep materia, spunea un scriitor. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Cuvântul acesta este așa de simplu că și copiii pot să-L înțeleagă. Și totuși este așa de adânc că știi că cei mai recețitători ai cuvântului nu pot să-i pătrundă tot adâncul. Ce o sândire grozavă cuprinde acest cuvânt pentru toată închină cinea pe care oamenii cred că o aduc lui Dumnezeu. Închinăciunea lor nu este în duh și în adevăr, și de aceea nici nu este primită înaintea lui Dumnezeu. În adevăr, Dumnezeu nu se uită la mișcările trupului, ale mâinilor și ale genunchilor, ci se uită la inimă. Dacă inima nu este așa cum trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu, în zadar orice închinăciune și oricâte închinăciune. O inimă curățită, înnoită și sfințită, iată ce dă și ce dorește Dumnezeu. Într-o astfel de inimă locuiește Duhul Sfânt și de acolo se înalță rugăciuni sincere și se aduce o închinare adevărată în duș și în adevăr, așa cum dorește Dumnezeu. Dumnezeu este Duh și cine îi se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Altfel de închinare nu primește Dumnezeu. Observăm în versetul acesta cuvântul trebuie, adică nu numai cine vrea, cum vrea și când vrea, și este arătat aici o obligație, un fel de lege? Omul credincios cu adevărat, omul duhovnicesc, trebuie să se închine Tatălui Ceresc, înduși și în adevăr, așa după cum trebuie să respire aer dacă vrea să trăiască. Aceasta este o lege a vieții duhovnicești. Dumnezeu este Creatorul nostru, al trupului nostru, dar el a venit, a devenit. Tatăl nostru pentru că ne-a născut din nou prin Duhul Sfânt, iar această naștere a avut loc în Duhul nostru. Aici este vorba numai despre oamenii născuți din nou prin credința în Domnul Sus și primirea Lui ca mântuitor personal și ca Domn al inimilor. Dumnezeu este în primul rând Dumnezeul duhurilor oricărui trup, așa cum scrie la numeri capitolul 16, versetul 22 și în alte locuri. Trupul se descompune, dar Duhul nu. El ne-a dat Duhul, El l-a întocmit atunci când a făcut ființa noastră, după chipul și asemănarea Lui, și de aceea El este Tatăl Duhurilor oricărui trup, cum scrie și la Evrei 12,9. Oricine se lasă lucra de cuvântul lui Dumnezeu, ajunge la starea să deosebească sufletul de Duh, adică să despartă sufletescul de duhovnicesc, prin suflet înțelegem sentimentele omului. Sfântul Apostol Pavel spunea că el sujește lui Dumnezeu în Duhul lui și îndemna pe credincioși să fie plini de râvnă cu Duhul. Așa stând lucrurile, înțelegem mai bine cuvintele Domnului Isus: cine se închină lui Dumnezeu trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. În Duh înseamnă că închinarea îi zvorăște din trăirea unei vieți lăuntrice ascunse în Dumnezeu. Înseamnă despărțirea de tot ce îi sufletesc sentimente naționale, confesionale sau familiale, înseamnă rămânerea sub călăuzirea Duhului Sfânt și răstignirea oricărei porniri firești. Cine vrea să trăiască o viață duhovnicească, poate. Cine vrea să lucreze duhovnicește, poate. Cine vrea să se închine Tatălui Ceresc în Duh, poate. Dumnezeu ne dă ajutorul și harul Său în privința aceasta. În adevăr, înseamnă că închinarea untrică în Duh, este o realitate, nu numai o închipuire, chiar dacă nu îmbracă niciuna din formele binecunoscute ale rânduierii vechiului legământ. Adevărul, spunea un om al lui Dumnezeu, este ținta oamenilor serioși și sinceri. Închinarea în duh, nefiind văzută, nu poate fi controlată de oameni, pentru că viața lăuntrică nu se supune rânduierilor sau poruncilor, ci se supune adevărului. Adevărul este singura Regula vieții la untrice, îi este singura rânduială a închinării adevărate. Adevărul, însă, este așa cum îl prezintă Dumnezeu, cu o în înfățișare, și anume: Cuvântul tău este adevărul, arătat în Ioan 17 cu 17, Duhul este adevărul, arătat în Ioan 16 cu 13, Eu, adică Hristos, sunt adevărul, arătat în Ioan 14 cu 6. Întâi este adevărul scris care este întreg cuvântul lui Dumnezeu, nu o parte sau o părți din el sau lucruri esențiale din el, căci Dumnezeu nu are lucruri importante și mai puțin importante, ci totul este adevăr important. Un lucru însă trebuie să știm. A citi cuvântul lui Dumnezeu și a-i cunoaște numai litera, nu înseamnă cunoașterea adevărului. Duhul este adevărul. Cuvântul a fost scris prin Duhul Sfânt și poate fi înțeles numai prin Duhul Sfânt care l-a insuflat. Duhul este acela care dă viață cunoștințelor noastre, așa cum dă viață și ființei noastre nou născute. În sfârșit, Domnul Iisus Hristos este adevărul viu, adevărul practic, adevărul ca exemplu și putere de trăire. El este mediul vieții noastre și condiția trăirii în adevăr acestei vieți primite de sus. Închinarea în adevăr înseamnă să faci lucrul acesta în Hristos, trăind felul lui de a fi, după pilda Lui și în puterea Lui, potrivit cu adevărul cuvântului Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului și pentru gândurile acestea minunate pe care le-am primit cu privire la închinarea în Duh și în adevăr. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți să le luăm în serios și toți acei care vrem să aducem o închinare adevărată și bine primită de Dumnezeu să nu uităm, îi o putem aduce în calitatea în relația de tată și fiu. Pentru aceasta trebuie să ne grăbim să primim pe Domnul Hristos Hristos în inima noastră, care ne dă Duhul în fierii și după aceea se aducem Tatălui o închinare plăcută Lui. Cu aceste gânduri și îndemnuri minunate, anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului I-040 și 8, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Iubiți ascultători, dorind ca harurile și binecuvântările lui Dumnezeu să se reverse din belșug peste toți ale căror inimi sunt dispuse să le primească, vă lăsăm în continuare să ascultați o melodie plăcută prin care interpreta își exprimă dorința de a aduce toată închinerea celui care o merită, Domnului Isus Hristos. Amin. Ție, Iisuse, ție mă E mă e ție mă tu nu e tu pe de plin, tu pe de plin, tu pe de plin. Dragostea ta m-a prins, sus, și cu tine îmi cere pentru veci jes cum ești